ובגללו ליך אשר עשית תמת, ותקריבי ימייך, ותתבוא עד שנותייך, על כן נתתך חרפה לגויים, וכל לסע לכל הארצות. הקרובות והרחוקות ממך יתכלסו בך, תמעת השם רבת המהומה. הנה נשיאי ישראל איש לזרועו היו בך, למען שפוך דם. אב <אבהם> ואם לגר עשו ועושק בתוכך, יתום ואלמנה הונו בך, קדשי בזית, ואת שבתותי חללת, אנשי רכיל היו בך, למען שפוך דם, ואל ההרים אכילו בך, זימה עשו ותוכך, ערבת אב גילה בך, כמעט הנידה עינו בך, ואיש את אשת רעהו עשה תועבה, ואיש את כלתו טמא וזמא, ואיש את אחותו בת אביו עינה בך. שוחד לקחו בך למען שפוך דם, נשך ותרבית לקחת, ותבצעי רעייך בעושק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 לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען היות כולכם לסיגים, לכן הנני קובצתכם אל תוך ירושלים, קבוצת כסף ונחושת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור, לפחת עליו אש להמתיך, כן אקבוץ באפי ובחמתי, והנחתי והיתכתי אתכם.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 לא גושמא ביום זעם. קשר נביאיה בתוכה, כארי שואק טורף טרף. נפש אכלו, חוסן וכר ייקחו, על מנותיה הרבו בתוכה. כהניה חמסו תורתי, ויחללו קודשי, בין קודש לחול, לא הבדילו. ובין הטמא לטהור לא הודיעו, ומשבטותי העלימו עיניהם, ואכל בתוכם. שריה וקרבה, כי זאבים טורפי טרף, לשפוך דם, לאבד נפשות, למען בצוע בצע. ונביאיה תחו להם תפל, חוזים שב, וקוסמים להם כזב.